אל ינוס הקל, ואל ימלט הגיבור, צפונה על יד נהר פירת, כשלו ונפלו. מי זה כיאור יעלה, כאן נהרות יתגעשו ממב? מצרים כיאור יעלה, וכאן נהרות יתגועשו מים, ויאמר, אעלה אחסה ארץ, אובידה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 כי זבח לאדוני אלוהים צבאות בארץ צפון אל נהר פרת. עלי גלעד וכחי צורי בתולת בת מצרים, לשווא הרבית רפואות, תעלה אין לך. שמעו גויים כלונך וצבחתך מלאה הארץ, כי גיבור בגיבור כשאלו, יחדיו נפלו שניהם.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 כי גם המה הפנו, נסו יחדיו, לא עמדו, כי יום אדם בא עליהם עת פקודתם. קולך כננחש ילך, כי בחיל ילכו, ובקרדומות באו לה כחוטבי עצים. כרתו יערך נאום אדוני, כי לא יחקר, כי רבו מארבה ואין להם מספר.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 ואין מחריד. אתה, אל תירא עבדי יעקב, נאום אדוני, כי איתך אני, כי אעשה חלה בכל הגויים, אשר הידחתיך שמה, ואותך לא אעשה חלה, ויישרתיך למשפט, ונקה לא אנקקה.